till avsnitt tre i kändisparaden. Ja, så är det jag de smarken. Nej, men Olle, hur känns det? Hur känns Jo ju det tycker du att vi nu har vi ändå kommit in, det är det lite. Hur känns? Det är framförallt jävligt kul Ja, det. Det är det. Ja, det. det är jävligt kul hela grejen att prata så ställa frågor till dig är skitkul. Vi borde utveckla det lite kanske. Ja, jag inte Typ att folk äh, får äh, vara mer involverade i det på något sätt. Ja, det är ju alltid alternativ. Man, man får ställa frågor. och Nej, jag vet inte. Vi får, vi får klura på det lite. Spåna. Spåna det? <laughs> jo, men alltså, det känns jävligt bra. Alltså, det är, jag, får, jag har ju fått äh, god kritik och så här. Och... Ja, även, från, även från folk som inte bor i Osby ja, vi Har vi ju fått eh, mm. En del eh, faktiskt Det är jätte roligt är, Vi trodde att det bara var folk som från Osby Som skulle tycka detta var roligt Men tydligen inte Sen jag älskar jag mig det här eh, Kändisskapet <laughs> Typ som när jag kom ner på Ipa, Eller vad var det här kändisen Hybris Det var det är... <laughs> hybris. Ja, det är framförallt jävligt kul <laughs> ja, På tala tal om Hybris så hade jag Fick jag den sjuka tankarna om dagen när jag står på jobbet. Detta kommer alla tycka är höjden av hybris. Men... Ja, detta får jag alltså på sms. Nej. Alltså. <laughs> ja, det är så ja, men... dumt det där. För, är, är en riktigt rolig tanke var det. Detta är ju inte något som kommer att hända. Men jag tänkte så här. Om vi kör typ, säg, kanske tionde avsnitt av podden. Kör vi live i Osby ishall. <laughs> <laughs> Och så... Och så spånade jag vidare på detta Det tog aldrig slut Tankarna bara flödade liksom Alltså det ska serveras öl I kafeterian Och så ska korvaron ni står och grilla korv Och eh, Ja men vi visste Jag och Olle går liksom in På isen Det ska vara, ja, det ska vara, själv, det ska vara fullt på läktarna eh, Och så ska det vara helt mörkt I ishallen Och så går de runt med den här strålkastan på. det eh... med? Bara... Ja. Bah, bah, precis. Bah, den, som bah, hade, den som har lagit hade Den som har lagit hade Den låten ska det vara Och så går den runt med strålkastarna Runt i ishallen och så kommer vi in på is <laughs> På <kändispodden>, liksom <laughs> Jaha, vad händer sen då? Vad, vad har det med liksom kändispodden att göra? Nej men, sen, nej men sen kör vi ju Alltså avsnitt, vad det nu kan vara Säg tio kanske, avsnitt Som Filip och Fredrik gjorde, fast de körde ju Sitt hundra avsnitt i globen. Detta, detta är liksom tio avsnitt i Osbisan. Men bara en sån tanke: att det hade varit jävligt roligt. Ja, vad säger ni om det? Och så hade vi haft lokala band som spelat typ i pausen. Ja, men till Max Olsson och deras band. Ja. Och... Lite sånt. Screen time. Det, det hade ju dratt folk förhoppningsvis. Alltså, det hade ju hänt någonting i byn liksom. Ja, men för, du, bara, nu vill inte du får liksom inte glömma fassan. Ja, det är klart att fassan också ska spela Springtime Boys. Hallo liksom. Ja, ja, men då så det. bjuder vi in alla gamla gäster vi har haft och så kör vi en kort intervju där och ja, ska, men, Och så på kvällen har så har Borgen öppet så är det nattklubb. Ja, Nej, men, men det var en tanke som en tanke som slog mig En på jobbet. Ja. ja, det låter väl trevligt. Bara en rolig tanke liksom. Det är blev kul det ja, är att vi ska köra in Med strålkrasten så. <laughs> Nej vi ska inte köra Vi ska inte ha skridskor på oss men. Så alltså, vi täcker ju hela isen med eh, ja, men Typ en scen Eller ja. vi kör en scen i mitten Ja jag tänker med det Ska vi springa in <här> <här> <What>? <här> ja, Så går tankarna här i alla fall Så går tankarna på kändispånen just nu mm. Hur vi ska utveckla detta i alla dagens avsnitt. Jo. Ja, precis. Rätta lite, Olle. Jo, det är väl så att eh, vi har valt att ha eh, en eh, gammal flickvän till både eh, Madejktal eh, Ja X. Ja, det var ju länge sedan vi var jobbar med henne, men det är ju så ändå ett roligt sammanträffande. Eh, och där kan det alltid finnas lite roliga historier eh, lite pinsamma frågor och så här. Hon har ju varit iväg nu i USA. Vet du var det har hon har varit någonstans? Kalifornien uh, någonstans. Santa Barbara. Är det det? Ja, det är det kan vara. Ja, så uh, hon har säkert rätt mycket att tala om. L.A. L.A. Ja, men det är någonstans, någonstans där ligger det, tror jag. Ja, jag West tror Coast skrev, är det i alla fall. Hon skrev SB så det är Santa Barbara. Ja, det är Santa Barbara. Vad gör hon där? Plugga? Amanda, hon ja hon plugga. Hon skulle väl göra en termin där borta. Uh, vad jag, för, för att jag inte pratar så mycket Men jag följer henne på, på Twitter och Instagram Och det är jättekul kul faktiskt uh, Man blir ju rätt avundsjuk Man känner själv fan det skulle jag gjort liksom Men uh, man har ju tummen i röven Sitter här på Möllergården liksom. <laughs> ja. uh, Kommer inte härifrån uh, Men du ska ju åka jag är i sommar uh, Nej det inte, vi kommer ju inte överens om att det inte blir något sommar ju. Ja men efter sommarna Ja då ska jag få den här tummen och Urta, så kör vi Nej men alltså Alltså det, är ju, det verkar ju vara jävligt spännande och Hon trivs, nu och jag så fruktansvärt bra med Så alltså, Ja det ska bli väldigt kul faktiskt Att prata med henne om det, det är ju en sak som man själva Kan tänka sig att göra faktiskt Du vet hon inte vad hon, vad hon Ska göra efter detta Hon ska inte tillbaks då Nej hon ska inte tillbaks till så Jag vet inte vad jag har förstått det som jag Men det kan ju, som... ja vad planerna är liksom What the plans are. Jag vill gärna veta. Jag tycker det är sin att vi inte frågade Max lite om det. Men alltså. Vadå? Att det återkommer lite. Vad de tycker om Osby. Det är jävligt kul nu. Skulle vi fråga Max det med nu. Ja vi frågade bara Axel där. Ja det kan vi ju fråga Amanda. Om vad vad, hennes, vad hon tycker om Osby. Hur mycket det har betytt för henne. Ja precis. Hennes kändiskarriär. <laughs> Precis. Ja, hon var ju med nu i allt hos buss då blev hon ju en liten kändis. Det liten var Då får vi ta fram den artikeln Plugga på i det. Jo, men Hannes du var ihop med henne först. Ja, det var jag. henne där. Ja, du högg för Det roliga var, detta var ju femman var det va. Jag var, jag var jättekär i henne i hela fyran kommer jag ihåg och sen äntligen fick jag henne i femman. Då hade, jag, då hade jag ändå frågat chans Typ tio gånger tror jag Jag kommer också ihåg att jag retade mig på dig För att du var ihop med henne <laughs> Då var inte vi så jättebra kompisar ja, Vi känner också knappt fram alltså. Jag var lite genom hockeyn Annars var det inte Du hade säkert sluta på hockey med då Ja det är det så tydligt jag vet, fan. Ja. <clears throat> jag Nej kanske inte 11 ja, men... En ja, men... douche var du ja. Här <laughs> <laughs> det var jag inte <laughs> Ja i alla fall, vi var ju tillsammans i femma som sagt. Jag Jaha. tror fan vi var tillsammans ett år eller något sånt. I alla fall när, när vi skulle, vi gjorde aldrig slut riktigt. Hon, eh, hon tog med sig hela sitt kompisgäng. Jag tror de var 20 tjejer. Vi, jag stod ute på skolgården typ. Och så, så drog hon med mig iväg typ. Och jag står själv, det står 20 tjejer runt mig. Jag har panik. Redan ihåg. då kändis. Alltså det, detta, är sån, ja, men detta är sån grej man verkligen kommer ihåg från mellanstadiet. Det är inte mycket man kommer ihåg. Men detta var en grej. Jag står där och jag skäms. Jag vet inte vad, vad det är frågan om. Och så säger hon Jag vill ha en paus. Och, och sen, hon, bara, sen springer alla iväg. Och jag bara, ja okej. Okay. Och sen, sen går alla. Och sen har jag inte hört. Men sen så vi kanske... Vi, vi kan få fort att ha paus. Hon... Vi kanske kan trygga på on där. Sen är det power igen. Ja, oh hon gjorde aldrig riktigt slut. Jag frågan hur länge hon har planerat ha den här pausen. <laughs> Eller om, om hon vill göra slut. Kanske live i kändispaden. Hon har ju aldrig gjort det. <laughs> det där hade varit nice ändå. Du hade inte, du hade inte varit för dåligt. liksom heller. <laughs> Nej. Hoppas detta jag inte i alla fall. För du bryter och... ihop mitt i det att... ja, Detta har gått och grämt mig nu i flera år. Sen femman jag, jag har ju fortfarande inte fått ett bra slut liksom. Du har alltså gått och sagt, Fan Jag bara, fan är vi tillsammans Eller hur är det Sen blir ju ja. ni tillsammans Jag var inte så direkt efter Det gick typ så rykten Om att Amanda ville dansa Börja på pulsen det gick, det gick rykten av det Du visste inte Du visste att kan... du skulle riktigt Jag kan... Jag kan till men att jag fick höra det i, i, i omklädningsrummet rum det är på parkskolan <laughs> i då där fick där kom du för att Amanda vill dansa på pulsen. Har på pulsen. Kan du gissa vem det var som lekte då? Nej, vem var det? Ja, men gissa vem hade mest sånt i, för sig. vad äh, fan kan det vara att Joel Persson kan man... <laughs> vara. Vad det, det? Ja. Va? Ja, jag gissade det var Jolla Persson är liksom dratt fram där, källan där Sjukt <laughs> att jag visste jag Var ju sjukt sjuk nervös ju Ja du, du, när du fick det ryktet liksom, jag visste ja, hur du hur det skulle hanskas ja. Nej det var helt, oh, jag är ju liksom inte stabuen liksom Jag är ju extra blyg men eftersom jag har varit här, från, eller bott i Vissletofta där Säger man för att inte ett år till varandra liksom hon var, hon var ju samtidigt den alla ville ha. Precis. Och det var man... <skratt> så var det hela tiden Man bara för det ryktet liksom. Ja man ville liksom knappt att det skulle bli freda och pulsen liksom. Så var det. Alltså det var uff. Uff ja. Alltså, ja, jag vågade knappt göra någonting i alla fall. Jag vågade inte vågade inte prata med en tjej. Kändes det som då. Och så ska jag så ska jag, hon Dansa med mig ja det skulle det gå liksom och... Då fräschade du ja. upp där för pulsen och ja, då fixade du ut uppen, liksom, och... Mycket ax ja. <laughs> Mycket häng Och nedsåvade strumpor trump. och, ja. <clears throat> och så upp med kragen på opiken Ja precis Sen var man häftig. Svart lakoss mm. Och sen hade jag ju sån grymma tandställning Men hade jag ju ja, fint Så den hade vi snyggat till Ja sen blev det ju pulsen Och visst fan stämde ryktet liksom Hon <laughs> ville äh... så hon ville dansa Kommer kom hon fram och sa det? Nej det, det var ju någon i hennes, hennes 20-manen gäng som frågade Ja, ja pa pausgänget där och Sen blev det en tryckare där och sen drog vi igång liksom. alltså, man, man träffades ju aldrig Vad fan, Man träffades ju, typ på pulsen nu Ofta var det en gång i månaden En gång i månaden ja. Alla veckan något sånt där. Ja, en gång i månaden typ Ja, så var det typ så två, tre stycken sådana Sen, sen blev vi ihop Ja alltså det var, jag har med så fruktansvärt många pinsamma, en av de mest pinsamma sakerna är ju lätt När, ja, vi hade ju såns tyska prova på i sexan, kommer du ihåg det? Ja just det, ja vi fick testa alla språk, typ två <laughs> ja. veckor eller nåt. Ja och första gången jag ska dit, jag har ju tyska, vi var typ så fem i vår klass Vi mm. visste inte så fick vi ju ha det med de pakarna <laughs> Och vi har det med, självklart har vi det med Amanda klass Och jag liksom Alltså jag, kan, jag har aldrig pratat med Amanda ju alltså jag har bara dansat med henne ja, och, hört, och hört rykten om att hon ville dansa på pulsen Ja <laughs> precis ah, vi, vi har aldrig pratat var vi typ ihop, liksom, Och det var vi till ihop Och det var Så skulle jag i alla fall gå in i klassrummet Så sitter Amanda Jag vet att du kom in längst ner till höger i mitt klassrum, så tavlan är längst fram då kommer inte in till höger Amanda sitter längst in till vänster när jag kommer in gå mot henne och så började jag kolla på det går till höger om henne sätter jag mig bänken framför sen börjar alla skratta vad? <skratt> är <skratt> ah, alla skratta? jag vågar liksom inte hälsa på det så bara... <skratt> Aj vad hemskt, <laughs> ah, alla jag tycker far... synd om dig ah, Ja det var lite synd så här faktiskt Men eh, det blir bättre och bättre i alla fall till slut Så eh, vågade man ju säga hej och hej då Det, det var det bästa jag visste då Att få <laughs> säga hej då till henne liksom Det var helt magiskt Sen, sen hade ju en grej som är så fruktansvärt Finsam också, en gång när vi skulle Jag vet inte om vi skulle hälsa på varandra kanske Eller <laughs> och det är när man hälsar och kramar sig, Kanske en puss eller någonting Och jag går fram till henne Eller håller på Sen ni vet om man <hör> värmer upp fotboll Och så kör man de här klackarna i röven <hör> Tänk att jag Precis när jag ska krama om henne Så kör jag en klack med högerfoten Så upp i röven <hör> Alltså och alla där också Börjar alla skratta av det så Ja, vad ända går du det? Jag vet att det var så ett lyckligt skitsort. <laughs> Upp i <röret. laughs> Ja, i alla fall, alltså det oh var. Jag vet i alla fall till överformen. Det typ, var ena gång jag kom till skolan så gick hon för så så jag precis som jag gjorde så. Ja, alltså det var så pinsamt det förhållandet för mig så alltså. Jag var så mycket dum. <laughs> du gjorde så mycket dum. <laughs> sen sen stylar man på på pulsen sen. När man hade brudar, liksom. en av de, en av de grannare, uh -huh. då, var man, då var man king. Men det höll, det höll inte så jävla jag tror vi blir halvår kanske. Halvår. Hur gjorde hon slut? Hon körde ingen sån paus som hon gjorde med mig. <laughs> Nej, det roliga var att jo, hon skulle fylla år. Och så var det dagen innan. Så alltså Jag var bjuden och hon skulle ha sån här fest och sånt där. Och dagen innan så ringde hon när jag var i stigen. Jag var till och med hos Loddan, då ringde och gjorde slut. Så var det Nej, det kommer inte jag ihåg i alla fall. Det är bara att vi får, vi kan fråga henne sen. Ja, vi får ju fråga henne sen. Varför, varför gjorde du slut? Jag åkte med dig. Ja, ja. Eller, eller pausen är där. Är jag vill ja. ha lite mer klarhet i det där, pausen där, om det var, om det är paus eller om det är slut liksom. Nej, men jag har med lite sådana historier om, asså alltså, jag gjorde så mycket dumt. Alltså jag, var, ja, kul. Alltså jag var verkligen så kass Jag var så kass Alltså jag alltså jag ingenting Jag var så där dum jag kom ihåg Jag trodde var vi skulle träffas första gången så släppte Pappa av mig typ Ja det är rondellen du vet det var kometen mm. Ja det är typ 50 meter hennes hus Ja. Där så var jag typ Så jag går fram till huset så jävla nervös Ja oh. oh. och sen oh. Oh. Oh. Oh. Visst, ja ju, Jag visste jag fan Jag kunde inte prata med tjejer på den tiden Alltså det gick inte mm -hmm. Alltså skulle vi hitta på något att göra Jag var så det Spelade typ Kort Ja men vi hade nog samma sak så är Ja tan... men det filaste Det är ju lätt när vi börjar köra straffar på fotboll <lockamente> <låder> ja och jag ställer mig i hålet och hon bara skjuter liksom. Vadå hemma hos? Vad uh... ja, fan då? Det blir sån gung, gungställning som ja. han hade. Ah vad kul. Oj oj oj, det, det var inte där fick jag till det. Oj oj oj. Eh, riktigt bra date. Ja, fruktansvärd. Det hade varit en bra date idag. Man kör lite straffar liksom. Ja, det var ja, det ni nimt. Det var bara känner man lite straffa sen går man inte att äta det. Och går på bil. <laughs> och så kommer hem. bara, ja vad ska vi dra på igen straffa till? Nej <laughs> fy <fiffa>, vad dumt. <laughs> bara träffas alltså. Ja vad ska vi göra, ska vi slå några straffar? <laughs> Jag kul det ska bli en fråga om henne om allt detta Ja men sen var det Kommer ihåg Jag kan ju inte någon fan, till, hon Jo hon kanske kommer ihåg det Vadå Men jag vet att vi satt och kollade på film en gång på hennes rum Det var inte den gången uh, Så satt jag så Ska jag våga ta henne i handen eller inte? Så <skratt> <skratt> så var det Men ja Men det blev inte av i alla fall För då precis typ så Nu jävla kör jag. Nu ska jag ta henne i hand Så <skratt> <skratt> De jävla kö. <laughs> ja. Nu knackar. Stop! Jonte Jontenår, Charlie Persson, och Anton en och kliver in Ja, oh, det var så. De jävla Och de. Ja, de gjorde inte. De skrattade och bankade sen på fönstret och sånt. Så jävla större var de. Nej, oh. jag kommer ihåg att varje gång jag var hemma och sen så var jag i att stoffet skulle vara där. var det, va? Ja. Oh. Jag bara, fan, jag hoppas att det inte <laughs> Nej men det var ju, Man var ju rädd för stor Ja, det. så var det. <laughs> Nej, men det var jag. var, jag var riktigt stokig. Jag får nästan ursäkta henne för det. <laughs> stenis var du. Ja, inte Stenis, Förlåt man <laughs> <laughs> Ja, men jag var nog lika dum också. Så. Ja, ja det var du säkert. Fan, vilka dåliga förhållanden då. <laughs> ja, det är ingen sådana här optimala. På det. Nej, vi var ju inte optimala, var vi inte? Nej, då var vi inte. Någon annan sak som jag tycker alltså jag tycker ändå ekisarna är väldigt kända för det är ju deras extremt gode kära Modor. ingrid alltså vilken klippa det är det är, fan är sjukt alltså det finns ingen som är gladare när man ser henne än ingrid Nej. ekis etis jag hade till och med historier av abbe blomqvist att han skulle kunna komma hem lite så halv elva och så kom in så ja oh, vad ska du ha till mat abbe så här Ja, det är helt sjukt. Alltså hon är nog en riktig... Ja, hon skulle nu bli nominerad till en av de bättre morsarna. Så det har hon nog... Det nog. är nog en riktigt god förebild för kära Amanda då. Så jag skulle gärna vilja höra att lite... Hon är jävligt rolig med Ingrid, så... Jag skulle vi höra lite vad Amanda har att säga om... Mossan. Ingrid. Mossan Ingrid. Det är inte fasta, då. det är Mossan. Ja, det är lite så genomgående tema. Ja. Det förväntas säkert Massa fyller i historier av oss nu av ja. Amanda. för vi... Jag kommer inte på någon så... Vi har inte festat så mycket ihop egentligen. Och Amanda har alltid varit en, lugn, uh. en som är lugn på alla fester. Ja, men... Uh. <laughs> Fan vad det Ja, vi var ju på hennes student i Växjö. Oh, fistfan. Oh, fistfan. <laughs> <laughs> ja, visst fan. Ja, visst fan. Sleten var jag, kommer jag ihåg. Det, det där är ju allt det här hände med Don Max pissing. Är det är den utgången? Det? Ja, det var det jävla. Vi åkte hem till Amanda Ektal på hennes student i Växjö, i hennes lägenhet. Ja, hon bodde där då. Jag var duktig sledant. Vad fan Aj, ja. hade du varit på den jävla cannibalen? Ja, ja, en skattjakt eller något sånt han innan. Stenigt ja. ja, bara. Men det var riktigt roligt där. Faktiskt. Ja, fan. alltså Det var, det var riktigt trevligt. Alltså, vad fan vi gjorde? Vilka var det? Du, jag. Vi var ett jävla gäng. <clears throat> det var du, jag, Max. Eh, Vick Vic, vad vill du med? Ja. God eh, Persson. Ja. ja, just det. Stoffe. var han med ju? Anton Billing va? Eller? Ja ju andra antar minningar Max Olsson, nej Nej, det tror jag inte Nej, ja. nej, jag, nej det var nog fan I alla fall <coughs> Vi kom ju dit vi fick gå en väg ändå Men ja, vi hittade ett slut ju Och det bästa äh, var när vi gick dit Så fixade ju Jolla skjuts hem Ja just det, var det Daniel sjuk. Olsson Linkvist. Olsson Linkvist skulle hämta Och det var sjukt gött Har det kirrat Ja, fick han ju köra hans bil Ja, till Jölasberg. Ja, jag var ju väldigt nimt i allt. Jag hade allt var fixat redan så man kunde liksom, ja, ah, nu kör vi här. jävligt nimt var det. Ja, i alla fall vi kom hem till Amanda då. Och återigen så hade Ingrid fixat snittar och <laughs> chips och ju Och vi och och det var det. Ja, det var fest det var, t... var det. Ja, det var till en och med så här och i ju. Här hade ju Jocke, så. han varit inne och köpt ju. Vi har ät nimt, farre. Mm. <skratt> jag kommer ihåg att eh, Släkten skulle... var när vi kom Ja det var Men så gick alla när vi kom Ja, ja de blev nog rädda för dig <skratt> ja, Stenis kom in där <skratt> Ja det var lite sånt tror jag. Ja det var det också Skulle lära dem dricka <skratt> Nej <skratt> men så vet jag jag skulle, lära, bedo, jag skulle lära Max det här med Vad fan heter Sån här bazooka grej Sån här Ah, du vet att jag, öppn, ah, jag, jag öppnade eh, burken Ut balkongen Ja Och där drog han ju typ två, två, tre stycken skynåller Ja han drog iväg där Max Sandberg Ja sen, sen hittade ju han inne på toan Han har spitt så här <laughs> Det var ju där Max kom, dricker mycket öl Kom sen efter denna dag Ja det, det var ju denna dag Så ja där söp han ju stedig såta Don Max <laughs> uh, Det blev riktigt kalas Ja, vi hade en riktigt trevlig förfest hade vi. Vi kom att jag satt ut och, och, och och rökte med Stoffer, Jag vet inte om han rökte. Han sa i alla fall så här: "Fan, men jag gillar den här rökauran." Jag tycker det "Är det nyd Vad sa du nu, rökauran?" "Rökauran", tyckte han var jättet god alltså, man behöver inte röka, men bara det, att alltid, om det är någon som röker så det, eller blir det alltid fler liksom så samlas. Och <laughs> det blir en det, bättre fest. Ja. om folk om andra röker. <laughs> ja, men det var jävligt nivnt, jag Sen drog vi ut till till Grace Första Gre gången jag var där, i över det. I Första mm. gången över det. Var det inte <laughs> något som hände på, innan vi gick in på Grace? Var det inte du som du var nära för böt eller något? Ja ah, just det. Jag drack en sida eller någonting där utanför. Ja, ah, just det. Jag hade snut snott runt med henne och henne så Breeze. Jag snodde den och lade den i inficken. där tänkte jag skulle ta den innan vi gick in och kom snuten. Men jag sa ju jag helt ett helvete fel personnummer. Det gick hem. Slutet. Så jag ställde mig i kön. Så jag, vet, ja, jag kommer ihåg, det finns ju någon bild. Jag Vi dock inte med på den bilden. Ja, när vi har tagit över Växjö. Ja, precis. Den, den är ju bilden. Vet vi över där inne? Ja, det gör vi. vi... Ja, det var vårt ställe helt plötsligt. Ja, jag, Max Sandberg, Joel. Uh, vilka är det med på den bilden? Jag måste ju vara villig. Jag kan tänka mig att det skulle vara någon annan. Nej, det är du med. Nej. Det är du, jag, Max och Joel. Vad du? I en soffa på gris. Var ligger den bilden? Uh, vi är taggade, allihopa. Max, mm. har, Max har lagt ut den. Så står det tagit över vägskärmen. Det var ju den veckan jag och Joel Persson hade riktig höjbrist. Ja, det var den veckan. Det var studentveckan där, när vi har varit i och tagit över det. Ni var Hässla Holmarna. Ja precis. är ja. jag e ju. Ja. ja jag trodde inte heller du var med där. Fan vad roligt det var så ja. Ja, det är. Ju... Ja men det var riktigt kul. Sen spårade ju för Don Max ju... till slut. Det var då han pissade på Napoli och fick böta. Ja den här storyn har ni väl säkert hört nu. Brat i varje avsnitt. Ja han är med <laughs> överallt. Max ja. Han är ett återkommande tema. Ja. Han är ju med överallt ju. Eller har varit i alla fall ja. Och här kommer han, Max Sandberg, välkommen <laughs> <laughs> Livrad så hade han kommit här nu Vad fan är det här för bild Vadå Jag och mina, trä Jag och mina vänner träffade Florida idag <laughs> <laughs> Är det du <laughs> ja. Ja. ja Det var hemma hos eh, ja. Victor Jonsson <laughs> Ja, det är helt sjuk Så körde jag en rap ja, Det är jävligt kul att jag hittar en bild här på Facebook Där det står eh, Amanda har lagt ut eh, Jag och mina vänner träffade Florida, Rida Då sitter han allt som <laughs> alltså det är många Alltså du borde egentligen bjuda på Florida rappen i podden <laughs> Det är det sista jag skulle jag för Han är fruktansvärt nimmer på den låten kan säga? Han körde den på studenten Ja, oh, men oh. Alltså det var ett satanstryck kan jag säga Jag kommer ihåg Jag fick köra den två gånger mig Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg när räven Adam Matteson, hennes Storbror Kom in, typ efter eh, Andra versen I andra gången Du hade kört den, så säger han så här, eh, Hannes, du är mycket bättre på andra versen Kör den Stinot nu Kör andra världen. Det är mycket bättre på andra världen. För är det precis varit. <laughs> Vad? jag var så jävla roligt var det. Jag var så jävla full där. Ja. Stod på bådet gjorde du ja. ja det var roligt. Florida var det i alla fall ett tag. Ja du har ju varit stand in Florida. Det vet jag. Du har ju varit över mig i USA. Och, med och så. kört sådana här turnéer. Det var, det var ett tag där jag kör några turnéer. Ja. Runt lite överallt. Var ja, fan var det du var någonstans? Ja, det var ju Miami och Kalifornien och. Var fan var med? New York var jag. <laughs> <få> det här skulle jag skulle vilja att du var. Hybridstock. Ja, Hybridstock där Stenis. Ja, Stenis. Hej! <hör> Hej! He Välkommen till Stenisbaden. Hej, <hör> Mark Ikkis. Ikkis. Hur är det med dig? Det är bara bra. Jag är lite stressad för vi har en massa finals och sånt nu sista veckan. Men eh, ja. annars är det ju bra. Hur trivs du i USA Amanda? Eh, jag trivs bra men jag är typ sjukt kritisk i USA nu när jag typ är här. Alltså. Ja fast jag vet typ inte varför men det är bara så här, ja, typ sjukt patriotiskt och sånt. Men det är typ kul att se ändå. <laughs> eh, men eh, ja det är en bra över Upplevelse överlag tycker jag faktiskt okay. vad, är, vad är det som inte är bra alltså? I mean, de, det är ju typ så här, De bara, ja vi är typ Lite bättre än alla andra typ uh -huh. eh, Sverige är det där De typ jag gör choklad Och där är typ är berg, <skratt> så tror de att det är typ är Schweiz uh -huh. eh, <skratt> Typ <så> här. <skratt> Men eh, Ja det är väl lite så här att De tycker ju Ja de tycker att de är typ bäst Och sen så har de inte sett resten av världen typ men det är Va? många bra människor här med, det ska jag inte säga. Men vad, vad, är, det du, vad är det du pluggar mer exakt, vi, vi um, vet så mycket om det. Alltså jag får ju välja, man får typ välja major. Och i och med att jag bara är här lite så kallas det liberal arts typ. Eh, och då får jag bara välja typ kurser som jag tycker är intressanta. Så jag valde sociologi, socialpsykologi, psykologi och global studies. Okay. Så det är typ, så det är lite blandat. Men det är roligt, så att... Eh, vad får ja. man av det? Alltså... Ingenting. <låder> Nej, men alltså, är det något du kan använda så? Nej, <låder> det kan jag inte. Nej. <låder> <Aj>. Nej, <låder> sätta på CV typ. Det är väl det. Ja, men, alltså. Vi har i alla fall mest. <låder> vi har ju pratat mycket om. Eh, våra gamla förhållanden. Ja Olle i dagens avsnitt Vi kommer kom att höra mycket roliga Historier sen om, om detta Okej jag, Olle, jag, ty jag tycker Olle kan börja med nästan det, det roligaste Alltså uh, Jag fasade typ inte detta Men jag, jag kommer inte ihåg någonting Så jag bara nej, vi, vi kommer nu att påminna det tror jag Olle vet bara att han var så dum. Nej <laughs> Du börjar ju, alltså jag kommer ihåg att jag fick ett rykte i alla fall, typ om att du ville dansa med på pulsen. Han fick det ryktet? Ja, pulsetider. Ja, ja men pulsen där. Ja. Sen, ja. sen var man ju duktigt med nervös, så ju. Sen blev det ju pulsen och det stämde ju tydligen med ryktet. Och. Så det var ju kul ju. Det men, var ju det... typ skolan då alltså. Ja, det var ju typ. Oh, vet Joel Persson var det som sa det ju. Ja, ja kan jag tänka mig det. Han... Läckte det, ja. Ja, läckte det, ja. Ja, men då rådde de pinsamma grejerna kanske. Det roligaste att prata om. Kom du ihåg, typ, första gången, du vet, vi hade sån här prova på, på språk och sådär. Ja. Så första gången, typ, jag, vi hade det, så skulle jag typ, vi hade det ihop, ja. ja. Så skulle jag gå in i klassrummet. Så gick vi till mota, jag typ, mot det, och typ när jag kom fram till dig så vek jag av. <laughs> så, så, jag sa ingenting till det, jag här. Och så sätter jag mig framför, bänken framför så sen börjar alla skratta. Och då var ni tillsammans? Ja, då var vi tillsammans. Men du, du vek av. Jag vek av. Kommer du ihåg det? Nej. Nej, det är inte lätt. Det, det var ju mer pinsamt för mig, tror jag. Men det är ihåg det så tagligt. Kanske det inte var så pinsamt då. Men det är eller, så olä, olä, olä. Hela, eller så har jag förträngt det hela, typ. Ja, det kan det vara så. Svarsmekanism. Ja, typ. Men Ola du måste ju berätta om den incidenten <laughs> Klackincidenten ja, ja men det kan Amanda komma ihåg Det, det var det, det, Ja men det är typ Vi skulle hälsa typ, såhär, Det hade ju blivit bättre då Jag vågade liksom hälsa på dig efter ett tag Det ganska pisigt Det är bra Ja men så skulle jag typ Ja vi skulle kramas eller någonting och då körde jag typ sån, du vet när man kör uppvärmning för fotboll så klack, klackar, klackar röven. Ja. Så körde jag, gick jag typ fram och klackade till, man skjade vid röven. Kommer kom, kom, kom du ihåg det då? För jag kommer ihåg att jag, fick, jag typ, gjorde narr av mig. Ja man, jag kommer du... ihåg någonting. <laughs> det var det sämsta hållet på allt. Alltså oh. det, är typ, det är typ ett blus av typ pulsen, känns det som allt det Ja, ja men det var ju under pulsen tiden alltid ja, typ var... typ de enda gången man träffades var i pulsen. Ja, och sen bara gick man undan resten ja. typ. Men vi vi körde ju, vi, vi körde i alla fall, det på en, en träff då att vi körde straffa kom du åt. Det nästan <här> det, det roligaste. Jag skrattar så mycket i podden när <här> Ja, det kom ju. <här> yes. Det är klart man det, det ja. Vi sa ju det, det är riktigt bra. Det är inte då man kör lite straff. Ja, det är man Så igår inte ätat. Så kan du verkligen tänka på att det är lite så awkward. Vi vågar typ inte prata, vi bara vi just straffat. Ja, det är bara kör man. Det var för allt. framförallt. Ja, då fick man prata med varandra, men då är det bara till att I fick vad pinsamt. det är ju trevligt. Jag kommer ihåg något mer från, eh, från den tiden. Jag kommer ihåg något mer. ja, ja, jag... ja Från Ollets alltså, tänk förhållande tänker jag Ja alltså. Alltså jag kommer typ ihåg mycket från pulsen och sånt. Frågan är om det var typ. Var Natalie Grot. Var hon typ tillsammans med Jesper Adolfsson då. Samtidigt. Ja det var, ja, det var. Ja. För jag kommer typ ihåg att det var så här typ grej. Typ att det var typ vi två och dem två. Har du ihåg det? Det var det nog jag. Jo, det var det. Ja. För jag kommer typ ihåg så här, det är så här typiska tjejgrej antar jag. Typ att man kommer ihåg så här, typ första gången man strulade och sånt. Mm. Ja, och det är typ så här typiskt. Jag kommer ihåg typ att vi gjorde det samtidigt att det är typ liknande så här grej typ. Jag vet inte om ni kommer ihåg det för jag var så grej tjejer kommer ihåg. Så, men då stod du och jag och sen Jesper eller brevväxling var gjorde det där. Det typ på pulsen Alltså jag tyckte att höra om de, typ Kommer ihåg det För jag kommer typ ihåg det så att det var så här, typ sjukt big deal, så. Här. Eh. Klara, färdiga alltså, Att det blev lite såhär typ, Tävlig, vem gör det först typ Nej ah, jag vet inte Pulsen så, fyra stunder. Ja det var det verkligen Och så är det Olle jag kommer typ ihåg också Att vi spelade typ minigolf också Vi hade sådana aktivitet och aktiviteter typ. Jag har inte ni två? straffa, ja, vi ja. körde straffa och min. Men ni körde, det körde många sådana grejer. Ja. Och du sa ju i dagens avsnitt att uh, du, var, du var så dålig på att komma på saker att göra. Men jag ändå att du kom på en del grejer med straffar och min. Jag skulle alltså, sammanfatta det, men du var mycket tävliga typ. Ja, jo, det var ju sådana. Fast alltså, jag, alltså, jag är roligt. fortfarande sådant så att det är väl bra. Sen har jag en gammal julklapp här, jag fick den även då i. Ja. Vad var det då? Ja, jag tänkte, kan du inte... Ja, jo, jag ska ha fan på bio så, här, så jag tänkte, kan inte, jag få, kan inte du gå och betala? <laughs> just det! För det står så här, jag bjuder på bio när du vill, den har jag fått. här. Ja, har jag inte kvar den. Ja, det är en nalle med mitt hjärta på framsidan. Åh, oh, oh, vad snygg ja. jag är. Ja, den fick jag. Så jag tänkte... Varför inte? Jag <laughs> Ska vi över det så kan du dra sen. Ja, det är jättebra ju. Ja, skriv ditt banknummer och sen. Jag ja. tack så gör det. Tack. så hemskt väldigt. Ja. Men jag har typ alltså jag har på Alva typ en ask hemma med typ smyckke jag har fått från mina pojkvänner. Och jag har du får båda er tror jag där i fick du något sånt av mig. Ja, jag tror det. Jag tror jag fick ett öra när Ja, det, det stämmer fan. Alltså det roliga är att jag har typ bo Jag tror att det är både grejerna som jag har från ner. Det går lite såhär i samma styrk Typ Det var ju väldigt kul Att höra faktiskt Så jävla gott. Ja det var faktiskt ganska kul Det var roligt så det har jag en ask hemma Som jag fortfarande sparar så att ni vet det mm. Men jag, jag har dratt upp en annan sak I dagens podd ja. äh, Angående vårt förhållande. Jag vill få lite mer klarigt i det där Men när du för Du har ju du har aldrig gjort slut Har du inte Va? Nej. Så jag tänkte att Du skulle få göra slut Live i podden Nej jag vet inte om jag ville för, för det var ju så Du samlade ju alla dina kompisar Ute på skolgården Asså, jag ställde, Ja det gjorde jag också kan jag säga Ställde, ställde mig i mitten och sa att du ville ha en paus. Sen sen har inte jag hört mer. Alla är sååra det gått att undrat när så. Bär ja, det är on eller off på den pausen liksom. Ja, jag var sjukt alltså jag kommer typ ihåg det och jag känner kände mig så hemskt gifta. Du blir typ så här, jag vet inte, och det blir så här sjukt mycket grupptryck typ och sånt. Och så ja. pratade jag typ med mina kompisar så bara typ alla samlas, mycket riktigt och sånt. Så så bara visste jag inte vad jag skulle ta mig till typ. Nej, jag förstår. Det var, det var de som valde inte du. Nej, nej det ska jag inte säga absolut inte. Men det blev lite typ så, här, det bara byggdes typ upp så här och sen så bara helt plötsligt stod det typ 10 pärsta. Ja, det var det minskade alltså, Jag ska bara tänka på jag kände, jag mår dåligt under när ni var Ja. Det är så kallade oh. pausgänget. Jaha, pausgänget, ja. Men, ja. men du funderar aldrig på att göra slut på riktigt. Sen. Eller du bara skete. Det är så att det går. Ingen aning. <laughs> det ska inte så jag visste. Det, jag, ej, det är så typ luddig tid. Typ, jag vet inte. Så det betyder att jag typ var på paus med dig samtidigt som jag var samma som Olle då. Ja, <laughs> exakt. Han måste tycka att jag var riktigt riktig dusch. Ja, men jag, jag ja. visste faktiskt Vad inte att ni hade var tillsammans. Jag visste faktiskt inte att ni hade varit tillsammans för Olle inte. berättade det för inte så länge sedan. Ofta. Så det hade jag ingen övningar om. Ja, vi var inte så öppna med det om man säger Nej. så. Nej, <skratt> precis. Alltså det, det var inte jag mådde dåligt över <skratt> så. Men, jag, men vill du göra slut eller? Nej, jag vet inte. Det känns ett bra att ha stadigt förhållande på där. <skratt> hur, ja. ja, hur många år blir det? det håller på det lite. Ja. Hur många år blir det? typ tio år sedan nu. Ja. ja, stabilt Ja, men vi håller det där Ja, vi håller det, Så. Ja, vi håller det. Alltså får vi se om vi känner Ja, precis Har det varit ett sjukt distanshållande nu? Ja, jag ja. ja, det ja. Kämpat på bra, eller? Tänkt mycket på det Är det någonting annat ni kommer ihåg Och sånt då? Um, vad men hade, snackade jag vi med om? sa du? Den frågan ska inte jag ställa <laughs> Nu är du som leder programmet <laughs> Vi pratar om studenten, gjorde ja, vi? Ja just det, din student Snackade vi om lite ja. Ja. Kommer du ihåg någonting Av den här eh, omdiskutabla Pissningen utanför Napoli? Alltså grejen är, jag var inte där då ja, just det ja, Jag, jag det. hörde det typ i efterhand Vad har du för kommentarer då? Alltså det är typiskt, att vi ska komma dit Och bara <laughs> Gör vi som vi vill Ja för det. Nej, det är väldigt roligt Osby invasion, det gillade jag det Jag gillade, gillade att du jag. gjorde någon tweet dagen efter Att alla från Osby blir utslängda från Grace Ja, det var ju typ så ja. Jag tror att Sara blev utslängd också Ja just det, var hon där Ja just med. det, dom De också där Ja, det ja, säger så Var det typ i slutet så Var det bara jag och Tove som var kvar typ, Så vi ingen annan så är det. Typ Alla blir utslängda så jag bara, Vad är detta du <laughs> över dig yes. yes. Övertaggade Ja verkligen. Ja det var roligt men jag gillar att ni gjorde en sån insamling sen. Det var så ja, ja, det var det är jag. Inte politiskt liksom max att kommer till storstaden och inte han blir fysiskt sånt. Vad ska bete sig. Nej, men alltså det det, han är ingen han är ju ingen största skulle han, han Jag kommer ihåg, kom ihåg när jag flyttade till Växjö Då sa han typ så här: "Åh storstad samanda och sånt <laughs> Så är det lite så Det som Är det så lite osäkert I hur han ska bete sig i storstäder kanske Ja det, det kan nog ligga något i det. Han fissar han revir Han är ju, ju bykildig Så här. Han har ju aldrig kört bilen utan ospill Ja han vet inte det Det tog nog ett år innan han körde utan ospill längst är nog Längsta är hässlerom Ja makt om Om det är bara alla är olika Ja för fan mig, ja, osby, vad har du att säga om Osby Amanda Ja vad har jag att säga om Osby Vad tycker du om Osby Vad har det jag gillar för dig osby, ja, Det är där jag är ifrån Det är där jag har upp Många goa människor Ja så jag tycker typ att det är ett sjukt bra att växa upp på Kan jag sammanfatta det med Sen så känner jag väl personligen Att det är typ kul att se annat i livet Men Osby är en bra bas Så att säga mm. Låt det komma hem till Ja precis Hjälpvis Men jag känner att eh, många hos försöker Behöver få lite perspektiv på världen Med tanke på typ De rösta i valet och sånt Man blir typ gråtfärdig De behöver ja. se utanför 50-skyltarna Och se något annat Känns det som Ja det blir lätt att eh, fastna där Ja på lilla Men det är ju det är inget fel i det heller Vill man göra det så är det jättebra med Men eh, det är kanske ingenting för mig Ja, det var ju du var ju med i om Mosby också. Ja, det var väldigt roligt. Jag lyssnade på förra avsnittet så sa du typ så här: Du bara, ja hon har gjort sig känd i Alte Mosby. Så det var helt Du bara, men det gick ju inte. Bara skriva en artikel i några Ja, just det. Ja, men det är lite bättre att med i Alte liksom. Ja, det är Det mer, mer pondus att skriva i Alte Mosby. Ja, rätt. men det var ju dels, dels att du... En gammal flickvän till både oss. Ja. Är mest därför du är med faktiskt. Ja. På du vet. så Det är, är vild värdelöst. Så, så var det ju bara en bonus att du var med i allt och bosteby, liksom. Ja, Ja, men det är ju bra Man blir automatiskt en eh, lokal kändis. Ja. Om man tillsammans med er. Det är tydligt då. Ja, så kan man säga. Lever på gamla marita Ja, Precis. Ja, men det är faktiskt så här nu att jag har fått lite såna folk som har skrivit till tema och sagt Ingrid måste med i podden så jag tänkte Ja! vad uh, kan, vi kan inte bjuda in Ingrid men, uh, jo jag har han här vänta lite. <laughs> <laughs> alltså, jag det tycker att tänka mig är Men jag, jag hör av Abbe Blomqvist att man kan komma hem till Ingrid och säga eller så frågar hon direkt vad oh, du vill ha och äta. Och ja. väldigt gästvänlig. Men är det sant? Eller är hon ingen världens bästa Det är bästa helt mamma? sant. Hon är världens bästa mamma. Ja, men. Världens bästa person. Nu har hon tyvärr eh, varit med om en liten olycka. Så Aj. hon är med gips och sånt. Men eh, hon är på bättringsväga nu. Så... Men eh, ja. Åker man dit så kollar hon vad hon har i kakskåpet och sånt. Och sen så lagar hon mat. Och sen är det bara till att sitta och äta och vara nöjd. Typ. <skratt> ah, vi gillar det. Men nu när både jag och Stoffe är borta så bara oh, då blir det inte så mycket barn hemma. Men ska du komma hem nu snart? Eller? Ja, jag kommer faktiskt nästa torsdag. oh, yeah. oh mm, så Det Blir är det julgranada? Klart det blir. Yes! Den enda liten reunionen. Så många kändisar som möjligt till urgranalar. Oh. Jajamän. Det låter bra. Kommer det vara väldigt många kändisar där. Tror jag. Då kommer folk i dit. Ja oh, precis. <laughs> <Vi ser>. <laughs> <laughs> kändisar <där. laughs> Att förhållande Jag kommer ihåg en sak till. Oh, Från Granada. Vi är uppe. Eh, på, uppe på Granada liksom. Hållå, där, där är det typ här dansgolv. Ja, loftet, ja. Ja, och där, hade, där var det typ så här disco, typ. Jag vet inte om du var på mellanstadiet då? Ja, det var det, ja. Och sen så kommer jag ihåg att det var så här danstävling så vann vi. Ja, just det, gjorde vi. Så bara vi satt i en mjölkdrink eller någon cd <laughs> något sånt. Hit, hits for kids. Ja. <laughs> var... Typ Hits for kids kanske, Så var tre år gammal eller någonting som de hade hittat någonstans. <laughs> Söndri så på kanten. Ja, <laughs> <Sunkit>. <laughs> Ja, det kommer jag också ihåg faktiskt. vad ja, fan vad gött att vi kommer till Granada då. Ja, då blir det liksom. Vi tar, vi tar av där vi pausade liksom. Ja, du får ju få vara på att skriva ett graf och så här. Ja, men jag ska vara det. Jag har tränat mycket nu. Ja, lite framtidsplaner. Sen när du har varit när, efter julgranada. <laughs> vad är planerna då? Alltså, ja, det, är det jag inte riktigt vet än. Ehm. Um... Jag spånar lite, men jag vet inte riktigt än vad jag ska göra. Jag bestämmer mig bara för att vara här en termin. För det är typ bara utgifter här. Eh, man får inte jobba eller något sånt här. Så det blir ju... Det är rätt stor skillnad att börja betala för skolan. Jämfört med att få gå gratis liksom. <clears throat> så jag vet inte riktigt vad jag ska göra faktiskt. Det kanske blir att jag blir kvar i Osby. Alltså det är inga plan alls. Alltså jag vet inte. Jag spånar typ lite så här... Ja det har varit najs nice att typ till London... Eh, testa på det lite sen så typ kanske man ska börja plugga i höst och då kanske man behöver tjäna pengar till det jag vet inte riktigt jag, jag vill typ vara här och nu just nu eh, så jag har inte åka tänka på det så mycket vi kan ju alltid hitchhika med med Johannes i år Sen sen till höst ska ni ja, ja jag har fan bestämt vilket triangel det blir ja. då ja, det det är väldigt jobbigt ja. eftersom, eftersom ni ändå har någonting Därför att ja. jag blir utstött Tre i så. så kör vi podden där nere Live, live från Asien <här> Nej, nice har det inte det varit så kommer man hem till julgraden Ja precis Du har ändå visat att du kan vara ledare Med programledaren När ja, ja. du börjar ställa frågor till oss <här> Stå över lite <det> där <här> Nej, jag behöver fylla kvinnokoten lite ja. i programmet. Ja, ja men det är väldigt kul att ha en kvinna med i podden. Ja. Vi ska inte bara ha män. Nej, det De håller pojkar. jag med. Men äh, tack så mycket Amanda. Ja, tack Amanda. Det var jättekul att prata. Ja, kul att du tog dig tid. Mm. Tack så mycket. Det gör jag så gärna. Du får ha det så gött. Så ses vi ja. till jul. Det gör vi absolut. Ha det så gött. samma. Hej då. Ja. Ja. Hej. Ja, Hannes, det här var väl allt från på den detta avsnittet, avsnitt tre. Då tackar jag Amanda Ektol för gästningen. Sen, ja. Gästning. Ja, gästningen, gästning. Ja. Gästningen, ja. Ja. ja det är ett nytt Vi kommer på några år här hela tiden. Ja men jag tycker ändå vi för att inte ha så mycket gemensamt med Amanda egentligen. Så tycker jag vi har tryckt in ganska mycket. Ja, det får man säga. Eller vi, vi har ju mycket gemensamt i och med vi har haft vara tillsammans med båda två. Ja. Men det är inte så mycket festgrejer Så här med Amanda utan är... ja, Inte riktigt mycket fyllhistorier Men nästa avsnitt kan vi lova Mycket fyllhistorier Ja det är ju det är mannen som är Fyllhistorierna han, han, han är ja. fest liksom. Det största ja. festan jag känner faktiskt mm. Mannen han började på det I somras så var han på Mageluft Typ i tre vänder Först en gång som studentresa Sen hängde han med mig och några grabbar dit Och sen stannade han där i två månader Och åkte hem på en kräftskiva för sen åkte tillbaka och avslutade säsongen i Mörglubb Vem är det vi pratar om Hans Mattsson? David Korts Kung Kungen själv Kung Davva Kung Davva ja så det blir riktigt eh, intressant att höra Om alla mag och historier Jag har inte hört det riktigt Alltså det är tänker, att Han har varit typ en hel säsong, alltså. nej, det blir inte, en halv säsong Det roligaste är ju egentligen att eh, När ni har varit där Och mm. är på väg till flygplatsen Så ringer han och säger Att han stannar kvar på obestämd tid Ja det är så jävla roligt och sen sen att han drar hem på en kräftis Och drar tillbaka Han får inte missa kräftis Ja ah, ah, men det får vi inte avse för mycket ah, Nej det kommer att bli mycket roliga, bra 4 i nästa avsnitt faktiskt, tror jag. Det tror jag med. Annars blev jag besviken på David Korts. Få fortsätt gå in på vår kändispodd-sida på Facebook. Och hannes och Länk finns på Facebook också. Är det någon som har något förslag på någon kändis? Eller som... Det behöver inte vara någon kändis, alltså bara någon som de vill att vi ska ringa upp och intervjua liksom. Ja, så alltså, vi har ju redan fått några förslag om vi ska säga så. Men mm. jag skriver jättegärna, det är jättebra med förslag. Vi har ju lite idéer om ett nytt koncept här i kändisbåden. Mm. Efter, efter årsskiftet här. Ja, det, alltså, det, är, det handlar ju mycket om att... Ni är för lite, det kändes helt enkelt. Ja, precis. Så vi känner att vi måste. Vi har inte så jävla mycket kvar, Så vi måste byta koncept. Ja. Men det är... ni kan kan rädda oss. I, ja. alla fall... I alla fall, konceptet kändispodden. på ja, uh... oss förslag, liksom på. Han vill jag ha med i podden, han vill jag höra. Ja, oh, vad gott det med pucko. <laughs> ja, det var Sluts. allt vi hade från den här gången. Jag hoppas att ni. Eh... Tycker om det vi gör så att vi kan fortsätta. Mm. För vi tycker framförallt att det är väldigt nymt framförallt. Ja, det är väldigt nimbt framförallt. Men tack så hemskt mycket för att ni lyssnade även på detta avsnittet. Tack så väldigt. Ja, precis. Utan mycket. Eller ja. som, du, som du skrev något att Tack så hemskt. Ja. <laughs> tack så hemskt. Trogna lyssnare det är det bästa. Ja, men absolut. Ja, han Hans-Matte Myhuford tackar för oss. Ja. Hoppas att ni har fortsatt en trevlig dag Eller natt mm. Så hörs vi mm. Ha det gött. bra Puss Bye.